بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Allahs, des al des Barmherzigen, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle, und dem Mond, wenn er ihr folgt, und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt, und der Nacht, wenn sie sie überdeckt, und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat. Und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat, und einer jeden Seele und dem, der sie zurecht geformt hat, und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert, und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. كذبت ثمود بطغوا هاذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدبا بهم فسواها ولا يخاف عقباها ثمود اكلارتن ان ihre auflehnung die botschaft fur luege als der Unseligste von ihnen sich erhob. Allas Gesandter sagte zu ihnen, Achtet auf Allas Kamelstute und ihre Trinkzeit. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder. Und so ebnete er über ihnen die Erde ein, und er, Allah, fürchtet nicht die Folge davon.